نحمده و على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري و يفسر لي أمري واحل الأغدة من لساني يفقه قولي أتلسى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم حاشعون وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا على أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ صلواتهم يحافرون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين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 فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصدغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما فعلون فِيهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تحملون بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو موردون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم او ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون شروع په نوم د الله چې بخلو والا مہربان دی چې کامیابی مونته لیدا اغه ایمان وروړو والا خلکو چې خپل منسکي خوشو یعنی عاجزی کوي د لغوياتو نه لریوسی د زکات په طریقه باندې عمل کولو والا وی د خپل شرم ځونو حفاظت کوي سوا د خپل خزونه او د اغه زنانونو چې اوی د دوی په قبضه کوي ځکه چې په اوی باندې په محفوظ نسات لکه اوی د ملامتیا قابل نه دي البته سوچ چې د اغه نه الافه نور څواڑی نو اوی ذاتی کولو والا دی قد افلح المؤمنون یقینا فله منته ایمان ولو کامیاب شل چې چې ایمان ورو ایمان سم عاملي شی نه دی ایمان د انسان د حالت بدل کی ایمان د انسان د خبره طریقه بدل کی ایمان د انسان د دل چسپیانو بدل کی دغه مسروفیتونو او د کارونو رخ بدل کی ایمان انسان نه په دنیا کې هم یو بدل انسان جوړ کی او آخرت کې هم دغه انجام نور نه مختلف شي او سئ انجام د مفلی انجام د کامیاب انسان انجام خو عام طور ایمان مون صرف زبانی کلامي دی اصول او وزن او خو ایمان د دین مخک نور ډیره تقاضا هم مونږ دی چي یو بنده ته حقيقي ایمان نصیب شي نه داسه معمولی خبره نه وي دا غي کسب ژوند کې یو ډیر لوی تبدیلی راځي اا کذ الله مخ ته تټدو والا جوړ شي د مون صرف و باندې نه بلکې مونږ خوشو و او خضوع اختیاري او په مونږ کې په ورو الله طرف ته توجو شي به دا غ سنجیدگی د مرزيات شي چې به فائدہ کې وقت ځای کول اغه فزل او بے مقصد سیزونو کې جنلې کی بیا هغه خپل غټي یو حصہ د لاپنوم ورګی د هجتمند خلکو مدد کئ او د نننه او د بهرنه د تسکيه په طریقې عمل کئ هغه خپل شهوانی خواهشاتو باندي قبول لرل پیجنی او یوحد کې هغه استعمالی کم حد چې الله غله مکرر کړی دي هغه یو زموار بند پشان دنیا کې وخت دی ری اغه د نور او امانت کې خیانت نه کوي اغه چې کله ژا سره واعده کوي نو خپل واعده پوره کوي همدا که چې خلک چې د زبانی اقرار نه عملی طور خپل دننې دات بدلیان پیدا کی هم کامیابی کامیابیږي صرف وجوه په ویل او په عمل هیڅ نه دایو زبانی ایمان خو کې دي شي خو حقیقی ایمان نه حقیقی ایمان اغه دی چې مونږه کې حقيقي تبدیلی پیدا کی اغه کې ټول اولس چې کم مونږ داینه په طور کتی شو هغه زمونږ خپل منزنه دي چې زمونږ د ایمان درجه څه د څوک هم په تلګول غوړي خپل مونست دي چې مونږ کې پابندښت کپابندښت نو په هغه کې خوشو او خزو الله ترسته رجوع او الله سره په هغه کې تعلق د کمې درجه ده بیا هم د کسي دویمه پیمانه خپل خبره اتره او خپل مشغلي کتل دي چې زموږ دلچسپيانه په کم سیس کدي لوق سيزونم پرې خول ولې چې یو مومنته د خپل ژوند هر هر غړې ډیره قیمتي وي هغه په فزول سيزونو کې وقت ان شي ځای کوله ولې چې هغه معلومه ده چې هر لمحه شمارل کیږي هر لمحه د سبا ژوند کې د آخرت کې یو خل یا خرابه تبدیل راولی او بیا سره ودایونه وی چې اغه زکات ورکولواله دي بلکې فرمای هم لز زکات فاعلون یعنی دا سه اعمال اختیاری چې د کم نه د نفس سکیا او کردار پاکیږي دا اغه جن د یو پاکیزه انسان ژوند وی کومالي او که اخلاقی معاملات وی دا اغه کردار وی هر څه کې پاکیزگی ښکاری پجام لباس کې طهارت وی په خبرو کې او دینه علاوه په خیالات کې او خواهشات کې هر د زکات تصور چکم ناخوخه سيزونه دي غير ضروري دي اغلريکي ناخوخه د چا د پاره دي الله رب العزت د پاره او بیا د خپل شرم زونو حفاظت کوي سوا د خپل خزنه او د اغه زنانونو چې اغه د دوی په قبضه کوي اسلام کې د ملکي يمين چې کم حیثیت دي اغه ماملي کې اخلاق ډير په غلط فهمي کې دي اول خبره دا ده چې اسلام کې لونډۍ او غلام ساتل سفر او واجب نه دي دوهم خبره دا ده چې د لونډۍ او غلام تصور د اسلام نه اول واره پوهکې چ اسلام راغلو ند دی خبر اسلای وکړه او فرمای چې دا لونډۍ او غلام هم ساو سرونه خويند دي دوی سره هم اغه سره لو کوي چې کم تاسو ځان له خو تاسو فرمایلي چې تاسو سخري اغه دوی له هم ورکوي او چې سپ خپل اغه دوی ته اغه دوی او دوی سره د محبت معاملې کوي یعنی د شفقت هم او د همدردې معاملې کوي او بیا د غشان غلامان آزادول په اسلام کې اعلی ترن نیکیدا او ګورو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی نو طرز چې د غلامانو او کنیزانو د اسلام قبول ول او شپک کسان چې حضرت بلال رضی تلانو شامل وو په ډیر قیمت واغشل آزاد کړ حضرت عثمان رضی الله عنه په بارکه راضي چهوی به هر جمعه یو غلام آزادولو او چې کومه جمعه کې وایدا سي اون شو نو بلې جمعه بعد بدل په تور یا په بل دو کسان آزاد کړ بیا ډیر ګناه داسې هم دی چې دغه کفاره کې غلام آزادولو حکم ور کړی شوی دی او بیا خاص دا خبره کاوی ذکر دا چې یو آزاد انسان اونې او غلام کې دا یو دی او د دې اجازه نشته سره یو صورت دی چې کتال فی سبیل الله یا جهاد فی سبیل الله او په ماج جنگ کې د جنګی قیدی په شکل کې خلق اونې ویل شي نو هغه یا فدیه واخلی او پرېګري یا د احسان په توګه پرېګري یا قید کړی شي یا یو دا طریقه ده چې مسلمانانو کې تقسیم کی خو زمونږه د خلکو چې دا تصور دی چې څه قسم هم نو کرے یا کني زله ملک یمن حیثیت لري یا چر د په بی واخلي او داسې تعلق ورسره ساتي نو اسلام کې دا هیڅ تصور نشته او نه دې اجازه تشته ځکه دلته چې دا فرمایل دي چې د خپل خزونه علاوه چې کنيزو سره تعلق نو کنيزا چیرته هم یعنی د نن سبا د موهزب دنیا کې د انسانانو خریدو فروخت اسې هم قانونن جرم دي او اسلام کې هم د دې بالکل اجازت اجازه نشته آزاد انسان په بیا واخلې او د خپل ملکي مين په حیثیت ساتي صرف دغه صورت او دی چې جهاد وي او هغه کې کمی خزې اونې ولي شي او هغه هم دا نه چې هر سوق اونې سي خپل کور ته بوزي د دې لپاره هم یو قانون موجود دي چې هغه د وضاحت د وخت گنجائش نشته باسیوخ مونګه او رو ادا سی واقعیت کتل شوې دي چې خلکو د دې غلط مطلب اغشته دی او چې کمه خزی پکورونو کې کارونه کوي هغه کله کله کل په دی خلکو کې څمار کړي شي دا یو حرام او ناجایز فعل دی چې د دې اسلام کې اجازه نشته بیا فرمای فمن ابتغى ورا ادالکه فاولایکهم ملعون چې سوق سنوره طریقې اختیار کړي د خپل شهوت پر کول د پاره نو هغه خلک دهدنه ورانډ کې دوه ولادي زیاته کوله او تاسو خبر یاست چې دا الله دونه ماتول د الله د ناراضګۍ سبب دی او هغه یعنی مفلح مؤمن هغه مؤمن چې کوم فلا مونتو ولادي د خپلو امانتونو او د خپلو وادو له لاس ساتي خلافی خلاف چې دا دایو لوی جرم دی د انسان سواده الله تعالی سره دی او سواده د الله بندیاو سره کوي مثلا کلمه ویل لا اله الا الله محمد الرسول الله ویل اصل کې د الله تعالی سره یو ده بیا د غشان خلکو سره بندیان سره مونږ په وډو وډو خبر وادي وکړو که مونږه نیت نیوی د یو کار د کول نو ودا کول اړګوناده او که نیت وی او اراده وی نو ان شاء الله ویل پکاردی د واده کولو په وخت او بیا د غید پوره کولو پوره کوشش کول پکاردی داغه شان امر روزانه ژوند کې د وړو وړو وادو نه علاوه مسلنه کویدنه هم یو واده ده یو عہد دی یا چې تبل ملک ته په ویزه یا د یو ملک نیشنالټی حاصلول په غوږ کې چې کومه حلفنامه بیانيږي یا ذکر کیږي دا هم د واده یو شکل دی او دانه نه مسلمانانو سره اکړه واده خو پوره کوي او غیر مسلمانو سره چې دی بی وفایي کوي واده کوي د نبی صلی الله علیه و سلم اسوہ حسنه ته اخهاره موجوده ده چې تاسو کچا غیر مسلمان سره هم وعده کړي وو نو به پوره کول او هغه نه پص صرف وعدنه بلکې د اونتون خبره هم ده چې امانتونه کې خیانت د یو مسلمان شان نشي کېده تاسو صلی الله علیه وسلم فرمای لا ایمان لمل امانت له دغه بنده ایمان ند نشته چې چا سره د امانت خیال نشته یعنی ایمان او امانت یو ځای یو ځای دي د کوم غورو چې امانت کې زموږ ژوند هم او امانت, امانت ده موږ سره زموږ د جسم ټوله ځا امانت دي دغه شان کوم غ چرته جاب کو نوکری کو نو دفتری اوقات یو د ټول سرکاری اشیا منصب او عہدې در ټول سېدنه امانت دي بیا په عام نه چوند کې چرت مجلس کې چکه خبري کیږي اغه امانت وي المجالس بالامانه نیوم مومن چوي اغه د خپل امانتونو پابند کی یا دغه نگہبانی کوي او تاسو ګوري چې صرف لفظ امانت نه دي بلکې امانات راغله دي د دې مطلب دي د هر قسم امانت د امانت چې څومره هم قسم نه دي دغه ټول نیګرانی کول د کامیابی لپاره بهت ضروری دي یاد لري دا هغه شفټنو بیانېږي چې کم دی یو مؤمن کامیابی سره مخ اخګي او صرف دی دنیا کې نه بلکې آخرت کې هم او بیا فرمای ولذینهم علی صلواتهم یحافظون او دا خپلو منز حفاظت کوي او د حفاظت مطلب څه دی چې د منز د وختونو او د منز د آداب حفاظت کول د منز د ارکان حفاظت کول د منز د اجزا حفاظت کول یعنی جسم او جامې د پاکي وضو صحیح وي او بیا چې په وخت وي نه وخت نه دا ټول سيزونه د منز په حفاظت کې راځي زکه چې ډیر مونس گزاره داسې دي چې مونس کوي خو دا اووی مونس بعد اووی په مخرولی زکه چې هغه د دې کابل نه وي چې د الله تعالی درگاه ته پیش کړي شي نو د برنی صفته نو هو الله خلکو باره کوي الائکهم الوارثون دا هغه وارسان دي الیدین يرثون الفردوس هم فيها خالدون چې په میراث کې با جنته فردوس اخلی او په هغه کې به هميشه وللقت خلکن انسانه من سالت من توین ثم مجالنا هو نف في قرار مقین انسان د خاور د س نه جوکو بیامغ په یو محف ځ کې د نف پس ساس کې بدلو بیام دغه ساسله دې دټوټ شکل وو بیام د دټوټنا د غې پوټ جوکو بیام د پونا ډو کې جوړ کړل بیام ادو اوغخ ورواغستا بیام تي دلته انسان خپل اصلیت او حقیقت غي چې اې انسان ته سي تو ګوره چې د سنه جوړي د خوره د ستنه استا ابتدا شوي دا حقیقت دا دي چې انسان باندې د مور پر رحم کې تیر شوی مرحلو پته ولګي نو هغه ته خپل حقیقت او هستي یاد وي او بیا د ستکبر گنجائش پاتې نشي او انسان د یوې مرحلې نه پست بلې مرحلې نه تیریږي او څنګه الله سبحانه وتعالى د قدرت سره په دنیا کې وجود کې راځي ځکه چې دلته ټول مرحلو د ذکر نه پست فرمایي ثم انشأناه خلقا آخر بیا ته یو بل مخلوق تیار کړو فتبارک الله احسن الخالقین پس ډیر برکت ولاده د ټولو کاریګران نه خه کاریګر د ټولو نه خه خا خالق ثم انکم بعد ذلك لمیتون بیا ته دینه رسوبه تاسو ضرور مړی ثم انکم یوم القيامه تبعثون بیا ود قیامت په ورځ یقینا چې تاسو راپاسو لیکيږي ولا قد خلک نهفاوق کومسبببه ترائک وماکن نه عنل خلک غاافین او ساسو د پاسم و لاره جوړ کړی د پیدا کولو د کارنا موږ سنا بل نهوو او د ثماننم تیک د حساب مطابق په یو خاص مقدار کې او ب از او اغم پهمکه کې او دروللی اومونږ چې هغه په کم طریکا اغایبول غړو نغای بولی شو بیا د اوبو په ذریع موږ سو د پااره د کجررو او د انګور باغونه پیدا کړل ساسو د پاارره په د باغونو کې ډیرره خوانا کې میویدي او د دغه باغونونه تاسو روزی حاصلهوي او روانه هم موږ پیدا کړ چې هغه د توري سینا نروزې چې د ځان سره تیل رازر هوني او د خړلو د پاره سالن هم او حقیقت دا دی چې ساسو د پاره په سرو کې هم یو سبق دی نه وي پخې ټوکې چې سدي لاغې نه یو سیس موږ پتا سبا اندې سکو او ساسو د پاره په هغه کې نور ډېرې فائده هم دي هغه تاسو خړې او په هغه باندې او په گشتو باندې سورلی هم درکړی کیږي د انسان تخلیک نفس دغه ځند مختلف سامان او وسایل چې ګم الله پیدا کړ دغه ذکر کیږي چې انسان دې دا الله تعالی شکر گزار شي او داغه عادت دې په خوشاله خوشاله کوي ولقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال یا قوم اعبدوا الله مالکم من اله غیره افلا تتقون مونږ ولا سلام دغه قوم ته ولې غوویل ای جما د قوم خلکو د الله بندگی کوی نه بغیر ساسو د پاره بل هي سوق معبود نشته ایوتا سو نه یاد لري چې حضرت نو আলাইه السلام چې کم کوم کړهغه هغه په معروف مانو کې ثکافر کام نه و هغه د حضرت آدم علیه السلام امت و په الله تعالی هم ایمان لرل او رسالت عقیده هم و خو د دوی د حضرت نو আলাইه السلام خبره منلونه انکار وکړو ولی د اغه وجه تکبر و او دا چې مونږه د نو আলাইه السلام خبره ولی ومنو هغه خو زمونږه پشان یو انسان دی عموما انسان هم په دا سره خبره دوک کیږي او دا سره کول بیا همدا ہوئی د خپل ځان د پاره نقصان وی فقال ملهله نه کفرو من قومه داغه د قوم سردارانو چې د منلوونه انکار وکړو هوی اوویل چې دا سړی نور هیس نهدي خوو بشر دی ستاسو پشان د د غرض دا دی چې په تاسو بااندې برطرري حاصله کې الله که را لګلو خل نوفرشته باید را لغلووي دا خبره خومونګه د پلارنیکه په وختتونو کې اډ اورید نه ده چې د بشر نه پیغمبر جوړيږ هیث نهدي بس پهې سړی لکشان لیونتووب راغلی دی یعنی د الله به را لغلی شوي پهغمبر باندېڅنګه ک کوئ او داغه بهترین تعالم ته جنون ووي سلهغه مودا ورتنور انتظار وکي کې ديشي چې خلاص شوتې نو علي سلام اويل ارهبه د خلکو چې ماته د روغ جن ویلي دي نو پدې باندې اوست زما مدد وکړه ربن سرني بما کذبون موږ ورته وې وکړې چې زموږ په نیګرانې کې او زموږ د وې مطابق کیشته تیاره کا بیا چې کله زموږ وې راشي او اغه تنور راو خټ کیږي نو د هر قسم سارونا یوی یو و جوڑا پدې کې د سره سوار او خپل اهل او هم د ځان سره سوا د اغه خلکو نه چې دا وې خلاف مخکې فیصله شوه ده او د ظالمانو په معاملكې ما ته موایا ووایه اوهغوی اوس دوبیدو والا دي بیا چې کله ته د خپلو مګرو سره په کشته کې سوورشي نو اییه چې شکر دی د اغا الله چې د ظالم کونی مونږه خلاص کړو اووایه پرورردګاره ما په بررکتی ځای کې کوسکه او ته بیاترین ځای ورکو والای وخور رببي انزلنی منزلم مباره انته خیر منزلین په دی ک س کې ډری نخ دي او زمایش هممونګ خاامخ کوو تم من بعدې همقررنن آخرین د اووی ندرسو مونږه دی یوبل دور کوم راوشت کړو بیا د هغه د قوم یو رسول په هو کې اولی غلو اشاره دا قومات طرف ته او باسه خلقو دینو مطلب قوم سموده وشتدی چې کښيبیا وران دي د سهها عذاب راغله دي او وی هم سو وی دويته چې الله بندگی کوي ساسو د پاره اغه سوا بل مابود نشته آیا تاسو یری گئی نه داغه قوم کم سردارانو چې د منلونه انکار وکړو او د اخرت پېشي دروغ اوګنله او چې مونږ ورلته دنیا په جنکې د خوشاله سامان ورکټیو او وی او ویله د سړی نور حصنه دي بس یو بشر دي تاسو پشان څ چې تاسو خوري اغه دی خوري او چې تاسو اسکی اغه دی اسکی اوس چې تاسو د خپل ځان پېژان پېښان دیو بشر اتات قبول کړو نو تاسو په نقصان کې شوي هم هغه ذهنیت دی دخل کو چې کم د نوح السلام په زمانه کې وو چې په کم بنیاد او خپل پیغمبر درو غړلو هم په هغه بنیاد باندې دوی خپل پیغمبر درو جن چې موږ تاسو خبره څنګه و منو چې تو هم زموږه پشانیو انسان یې یعنې ځکه چې اوی ځان ډېر غټ او چټ شي غړلو د خپل خبره منل ورته ګران ښکاریده چې صحیح خبره و هم های ها ته های ها تا لما تو ودون لرد او بلکل لرد دا واده ودا چکه متا سسر کیګی امپوسيبل دا نشی کېده جن بل نشته بس همدغه دنیا ژوندې هم دل تزموږه مرگ او ژوندې او موږ بهر کې نرا پاسو لیکګو دا سړی د الله پنوم خالص دروغ جوړې او موږ هیڅ کله د د منلووالانو یو رسول اویل پروردګار دی خلکو چیز دروغ جن او ګړنلم نو په دې اوست زما مدد وکا قال رب سن بما كذبون هم اک جملدا چکه مهاجرته نو علی سلام ویله په جواب کې ورته الله فرمایل نزدې دی هغه چې دوی با په خپل عملونو پشیمان شي اخر ده چې ټیک ټیک د حق مطابق یو لوی غغا په وی راغله او مونږ د سیلابي خزل پشان او وی فمورن ل قوم ذولمین الی ردی فی ظلمکم ثم انشانا من بعدهم قرونا آخرین بیا موندا هوینه رستو نور قومونه روچت کړه یو کوم نه د خپل وخت نه مخکې ختم شو او نه د خپل وخت نه رستو پاتې شو بیا مونږ خپل رسولان پر پرله پسې راولېګل کم کوم ته چې د هوی رسول راغې نو اغا هوی د روح جن او ګړلو او مونږ قومونه پرله پسې هلاکول تر دې پوره چې د هوی نم بس کیسه جوړکړه لعنت دې په خلکو چې ایمان بیا موږ موسی علی السلام او داغغ ورو هارون علی السلام د خپل نخه او سرګند اسند سره فیرون او د دا سلطنت واغدارانو ته اولی غلو خو او هی تکبر وکړو او ځانه ډیر هټ وګړلو وی ویل انو امینو لبشرین مثلنا ایموږ د خپل ځان په شان په دوو سړو ایمان وروړو هم هغه نفسيات چې کم په د روغ جن غړلو کې د پخوانی کومو نو ایموږ د خپل ځان په شان په دوو سړو ایمان وروړو او سړي هم هغه چې د او هی کوم زموغه منلو والا یعنی غلامان دی. یعنی د بنی اسرائیل خلک چې زموږ غولامان دي دا غي قوم نه راغلي پیغمبر مونږه اومنو نو هغه یې غدوانه دروژن او کړل یعنی موسی علی السلام سره هارون علی السلام هم او په هله کې دوه اړو خلکو کې شامل شو او موسی علی السلام لمونګه کتاب ورکو د پاره د دې چې خلک ته رهنمای حاصله کی او مونږ د مریم زوی او دغه مور یوونه خ جوړ کړ او هغه لم په یول وړ ځای کې پناو ور یعنی رب وطن لوړ ځای باندې ذات قرار او چې د اطمینان ځای او چشمه پکې جاری وي اوسرولو رسولانو ته خطاب ده یا ايها الرسولو قلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم اي پیغمبرانو خوي پاک سي زونه او عمل کوي نیک تاسو چې څه کوي زه په غهی حالم يم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فتقون او ساسو امت یو امته او تاسو رب يم نو خاص زمانه یې رکوئ بیا خلقو خپل دین په خپل کې ټوټه ټوټه کړو د هر ډلې سره چې سدي په غهی کې خبري دا چې د الله تعالی دین چې کله خپل اصلی رو سره خلکو کې جندې شي نو خلکو کې د خدای تعالی را رایراشي او که اصل رو نوي د دین نو دین اسې د یو فخر ذریعہ جوړ شي او نتیجې شي د دین منلواله خپلو کې ټکوکو کې تقسیم شي چې دین کله ځان د لویوالي ذریعہ شي یا چې د کم دین په نوم ځان اوچت خاره شي نو بیا الټه اتفاق او اتحاد ختم شي او اهل <سؤال> دین دین په نوم بیل بیل فرکې و ډلې شي او هر ډله د خپل مرزا مطابق د دین اغه سواخ لیک چې کومه داغه خوخوي چې کوم کې داغه نوم کیږي چې خپل فائدې وی پکې چې سکه داغه د پاره د فخر سه سامان وي او بیا نتیجه شي چې دنیا کې ورانی او خرابې شوږي خلک د دین نوم هم اخلي او په اغه نوم او دانی هم کوي الله تعالی خو همیش او یو پیغام را لګل دي او چې څومره هم انبیا راغلي دي اغه ټولو خلکو ته یو شی زکړه دي چې خلکو د الله اختیار کړي او دې بندگی کتاب سګوري چې د اځي او اځي دا د تکبر پکې هیڅ نوم نشته خو چې خلک د اځي په ځایه فخر پیدا کوي د دین څخه وړه خبره باندې عمل وکي او, او دا غینه پس پکې تکبر راشي چې زه خو ډیر نیک شم او ډیر اوچت شم نو داس ځخ خلک نتیجتا تن دین ته نقصان ورکړي حقیقی دین او ریشنه دین په انسان کې د به انتها درجی عاجزی پیدا کئ یعنی د دی دین اصلي روحم داده او چې چرته عاجزی پیدا شي نو الته انسان بل مفکول والا شي نور درګوزر کول واله وی او چې چاته خپل ځان زیات عزیز وی الته وړو وړو خبره چي ده په انسان دی ربو چی فرمای فتقطع امرهم بینهم جبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في همرتهم حتى حين خدنو پریک د دوی چې ډوب په خپل غفلت کې د یو خاص پوره یني کار دی پویول کڅوګنه مني هغه په خپل حال پریږدي اي د دې داخاله دا دي چې موږ په مال او په اولاد سره د دې کوم امداد کوو دا غو نه دوی ته په خیر رسولو کې کوشش کوو نه بلکې په اصل ممله دوی پویګنه میه نکد غلتینه پس انسان باندي دنیا کې نور و فراخ راشي نو عموما انسان په خپل غلطه کې نور کلکشي او خیال کوي چې ما رب ما نه راضي دي که راضي نه د دنیا رونق او زیب وزینت به ما سره ولې وو او داسې انسان د حق نه نور لري لاره شي فرمای نه بلکې په اصل معموله دوی پويګي نه ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون په حقیقت کې چې کم خلق د خپل پروردگار د يرنه په هرې هرې جنتیری خوالی طرفه منډ کولو والا او سبقت کولو سره اغه حاصلولو والا اصل کې څوک دی اغه چې د خپل پروردگار د يرینه په يرې يرجن دی چې اسینه داس خبر نشید چه رب او نشیک چیرب ناراضه کی ولذین هم بیاات ربهم یؤمنون او د خپل رب آیاتونو ایمان ورودي ولذین هم بربهم لا یشرکون او د خپل رب سره بل هی څوک نشریکی ولذین یؤتون ما اتو وقلوبهم وجلا انهم الی ربهم راجعون او اوچده او هی حال دا داده چې ورکې اغه څه چې ورکې او زرونه د دې خیال د وژنې رپیږي چې موږ خپل رښت واپس کیګو یعنی د دین لارې کې غټ غټې قربانيان کولو نه پس او هی څه خیال کوي چې سمندي کړي موږ خپل رښت واپس تک دي دا غد را کړي شوی نعمتونو حساب ورکول کول دي په دې وجه او هی کلهم نیکی کول نه پس غرور نکړي ترمذی کې راغلی دي چې حضرت عائشه د حضور صلی وسلم نه تاسو او چې نا اغه لګدي چې زنا او شراب خوړی کۍ خزر کې د الله یې ور سروي تاسو صلی الله علیه و سلم وفرمایل اد سدیق لوری دا, دا اغه ندی بلکدا اغه خلق دی چې منځونه کوي روزي ساتي سدکي کوي خوده نه قبل دو نه یریږي هم د دې چې پنيکې کی مخکشي ځکه چې کم ورځ انسان له داخال راغلو چې ډیر نیکی نیکیم نو اغه په دین کې او نیکی کې د ترکه لارو بندشي بیا اغه سبقت نشیکوله پنيکې انوکي چې کم بندا هر خکار کوي او بیا هم خیال کوي چې ما هیڅونکړه او اغه اصل د نه کې دروازه اولایک یوساریون فی الخيرات وهم لها سابقون نوم اغو نیکیانو یعنی خیر طرفه منډه وهلو والادی او د هر چانه مخکی اغه تزان رسول والادی یعنی ساریون هم دي او سابقون هم دي ولا نکلف نفسا الا وسها ولدینا کتاب ينتق بالحق وهم لا یظلمون مونږ چاته د اغه د وسنه زیات تکلیف نه او زمونږ سره یو کتاب ده چې د هر چا حال ټیک ټیک بیانی او په خلکو باندې بظلم به حال کې نه د دې کتاب نو مراد کم کتاب دی عملنامه د قیامت پر ورځ د انسان هر الوی وړه خبره به په دې کې لیکل وی او پچا به هم هیڅ سلمه نکيږي بل هم فی غمره خدا خلق د دې ماملین نه خبره دي مد هو شدي هغه تا احساس نشته چې دا هر سکیږي او د دې هم د هغه طریقې نه کوم چې بر بیان شوه دا مختلف دي دوی به د خپل عملونه کوي تر دې پوره چې کلمنګ ر هوه آیا شان خلق په عذاب کې بیا به هغه چې غ شورو کی, کی. هم یجرون چې به د مه خویان او اواسته جواروي یعنی بیا شور چکه جوړی کی کله یکدم یک دم اونې شي اوس بند کوي خپل شور او فریاد زموږه د طرف نه تاسو ته اوس مدد نه میلاويږي قد كانت اياتي تتلو عليكم فكنتم على عقبكم تنکسون چې زموږه آیتونه به تاسو ته اورول کېدل نو تاسو د رسول د اواز او اوریدو وسره واپس پښا تخته دي یعنی د الله خبر اوریدل خو خبره دا ده چې کوم خلک د دنیا په محبت کې ختشي او وي د اخرت خبرې او د الله خبرو سره سد دلچسپي نشي کېده ولې چې دا اغوی د دلچسپي سيزون مختلفي او د انسان کمزوري دا چې کوم څه کې دلچسپي وي هغه شان خبره خوخوي نو دا سه خلک چې د دنیا په مننه کې پوره پوره رغوي او اغوی ته هر طرفه صرف هم دنیا خاري اغوی ته کده الله رسول خبره هر سمره دلچسپي کې باندي ورانده کې هغه ورسره هیڅ رکار نه لري اغه کیسړه وډونه لګي د وحید مرزه وډونه وی یعنی باسه وخت تاسو څوک د لا خبره ته او اغه بل کسته لا پرواهي او غفلت یا بے پرواهی کوي تاسو پریشان نشئ چې څه وجہ داخر نو اغه کې یو وجه چې قران خي اغه دا چې کومه دلچپی او کم کارونو کې اغه مشغول دي اغه کارونو کې د دیسس اډګنجائش نشته د اغه ډو شوق پنور سيزونو کې ډیولاپ شووي ځکه اغه سره د الله د کتاب لستو د پره نه نه شوق او د دې ضرورت احساسه یې مستغبرین تکبر کولو والي مستغبرین به په خپل غرور کې بم اغه اډو په خاطر کې نراوستو سامرن په خپل چوپالونو کې بم په غوړې دغه خبره کوله تهجرون او بکواس بم کولو فحش خبره بم کوله داسه خلکو په قران او حديث کې دلچسپي څنګه کې دي چې تکبر وی چې دغه سو افسانو سره دلچسپي وي چې د اغه خبره په بهوده او فحش شیزو باندې مشتمل وي د اغه بیا د آخرت او د جنت خبره خو خنه وي یا سهون با مقصد خبري په خنه لګي افلم يدبر القوله ام جاءهم ما لم ياتي ابائهم الاضلين نو اي دي خلکو چرته په کلام كلام باندې غور نه دي کړي يا ورته اغه صداسه خبره روړيده چې اغه د دوی اولنو پلر نکونته چرته راغلې نه و يا دوی د خپل رسول نه اډواقف نه وو چې دوی ته غني پته نشته چې رسول څوک دی نو داغه خبره څنګه اومني فهم لهم منكرون نو هم ديله وي تختي ینی د رسول نه لری زی دومره خک لام چې رسوله پیش کوي دا غ تختی ام یقولوونه بی جن یادوی یا دوی دې خبرې قیل دي چاغلی وې دی بل جا هم بلحق نه بلکې اغ حق روړ دی و اکثرهم هم لیلحق کې او د دوی د اکثر خلکو حق خوښ نه دی او حق ک چرې د دوی پهخواشاو پهتللی نو د زمکې او اسمان او د دی ټولی او نظام به ګډ شوی نه بلکې مونږ د هوی خپل ذکر هغویته روړه دی اوهغوی د خپل ځکر نه مخړی نن په دویم ژلدا خبره کیږي چې دی کتاب کې هم ستا خپل ذکر دي او ته خپل ذکر نه مخړه ام تسالهم خرجه فخراج ربك خير وهو خير الرازقين آيات ته دوینه سغوري دله چې خپل رب سے درکړی دي اگر ډیر بهتر دی او به ترین روزی ورکلو وله دی تو هغوی نه غلاه ته را خلق خو کم خلک چې آخرت نهې اووی د ن غلا نه په ډیډ تلل غواړي کهمونږه په دویره هم وکو او په کم تکلیف کې چنن نن سبا دوی مبتلا دي اغ لريکو نو دوی به پ خپله سرکشا کې دنی غلار نه بالکل ډیر لرلاړ شي د دوی خدا حال دی چېمونږ دوی په تکلیفې اختکل بیا هم دوی خپل رته راټټ نه شو او نه جززي اختیارري البته چ کله خبره دی ح ته ورس چېمونږه په دوی د سخت عاضاف در وازهکولاکو نفوررن بهته وې چې پهد حالت کې دوی د هر خیرب نما یعنی ینی نومی دتی او همدا سوسو چې مکی دور کې چې کوراش د رسول الله علیه وسلم دعوت رد کړو نو الله تعالی سو کالو کې دنهنا مکیواله په سخت قهد کې مبتلا وی چې دا دومره شدید کې وو چې ډیر خلک په مردار خړلو مجبور شو لوګه ختموله د پاره دا دا الله یو ام سنتی چې کله هم یو ډله سرکشي اختیار کی او نسیت قبلو نه خوړی نو باسه وخت په هوئی ازمایښ راولي تنبيهات را لېګي چې د هوئی زره نرم شي او حق طرف ته توجه کی خو عام تجربه هم دا دا چې کم خلک په نصیحت نه پويږي او وی له تنبيهات هم سډې رافایده نه ورګي او انسان څه سوچ کوي وای چې خو بد وخت خو پارچا راځي دا سنه خبره ده نو په زیاده دي چې خو وخت کې شکرګزار وي او بد وخت کې ستوبه استغفار وکړي نو هغه دا عام دمامول خبره وګڼي او ځان پناغ راځي کوي او دا سبيات سبق نشي غشته و هو الذي انشا لكم السماوات والابصار والافئده قليلا ما تشكرون هغه مله ده چې تاسو لید او اوریدلو او دلیدلو تاکتونه درکړل او د سوچ کولو د پاره سترونه درکړل خدا کم شکرګزار هم هغه تاسو پزماکه کې او هم هغه تاسو ورغونډيږي جندوو مرک اغه ورکئ د شپې او د ورې گردش داغه پهقببه ک دی ستااس په اقل کې دا خبره ن راي خدا خلک اغ سووي چې د دونه اندو مشررانو ویللی دي دوی وای آیاقلل چې مونږه مه شو او خاورې شو او د اډکو پنجره پاتې شو نوغلی بیا په جوند را پاسولی شو مونږ هم دا واې ډیرر اورییدلی دي او زمونږه ورانده زمونګه پلار نکوونه هم اوریدللی دي دا اساسړي کیسې دي اساطیر الاولین د پخوانو خلکو کیسې دي دوی ته اوهایه کچره تاسو پويږي نو اوهایه چې دا ازمکه او د دې دا ټوله آبادی د چا ده دوی به ضرور اووي چې دا الله دا نور ته اوهایه چې بیا ابرت ولینا حاصلوي د دوی نه تاسو اوکا د و آسمانونو او د لوی ارشمالک څوک ده دوی به ضرور اووي چې الله ورته اوهایه نو بیا تاسو یریږي ولینا دوی ته اوهایه کچره تاسو پويږي نو اوهایه چې په هر سیس اقتدار د چا ده اوغه سوغ دی چې په نو ورکی او داغه په مقابل کې بل سوغ چاله پنا نشي ورکولې دوی به ضرور وای چې دا خبره خدا الله د پاره ده ورته وای چې بیا تاسو څنګه دوک کې گئی حق چې سده اغه مونږ د دوی مخه ته روړې او هیڅ شک نشته چې د خلک دروږجندي الله هیڅ سوغ بل اولاد نه جوړ کړي او بل خدای داغه سره نشته کدا سی وي نو خدای بخبل مخلوق ځان له بیل ینيګه د الله نه الاوه څوک بل هم الاوه نو اغه با خپل جوړ کړی سيزونه غښته وو جداشف به وو اتفاق اړو کېدې نشو ځکه چې طاقت کې اختیار کې اقتدار کې چره هم اتفاق نه او بیا به هوې پيوبل حمله کوله پاک دی الله د اغه خبره ناکامه چې د خلک جوړي اغه په پټه او په خکار عالم دی اغه ډیر اوچته ده اغه شک ناکامه چې د خلک بیانې انبی صلی <تصفيق> اللہ علیہ وسلم دوہ کوچے اے پروردگار نکم عذاب نکے دوی رو لکیگی اغه کچری ته زما په موجودګی کې راولی نو ای زما ربا ما په دې ظالمانو کې شامل لوا او حقیقت دا دی چې موږ څا په وران دی د اغه سیزه وروډلو قدرت لرو نکم سیزه چې موږ دوی رو ایت فبالتی هی احسن السیئه نهنو عالم بما یشفون انبی صلی اللہ علیہ وسلم بدی په اغه د فوقه وا چې د ټولو نه بهتر وی دا اخلاق او پیغمبرانه طریقہ ولی زکه چې ک بدی په بده طریقه لریکړې کیږي نو اغه کلهم لریکېدې نشي مثلاً که په یو سپین سادر څخه دا غو او تاسو په غندګ کپڑا غ صفا کوئ نو سادر به نور هم غندشي سهم غندګي چې لری کوي اغه لا سو پورې صفا او به صفا سیز صفا کپڑا صفا صابون استعمال نشي غندګي لری کوله د پاره نو غندګي نشي لری دا صرف د مادي سيزونو غندګي نه دا اخلاقی او روهاني خرابي هم د غشان شي آم طور سکیږي چې یو کس خراب خبره کوي تاسو باره کې څه غلطه خبره کوي تاسو په جواب کې سنوره لویه خبر کوي اخوان هغه نور به خبره کوي تاسو داغه نه زیات لویه او نو مثلا نه حل کیږي نتیجه یې څه شي خرابي باندې خرابي جوړيږي قران د دې سهل خي پیغمبرانو چې کله هم د الله پیغام رسولو خلکو ته د الله خبره کوله دا اوې به لازمی طور مخالفت سره مخه کېده خومونکه چری ندی اورېدلې چې په غمبران چې خلکو د روح جن ګړل نو هغه یې کهری دلی وی یا غسای کړي یا یې سبد اخلاقی خیلي وی چې رې همنه چې کم بنده هم د الله د دین کار کول وایي أغلب یا أغا الای اخلاق نکار أغشتلو ضرورت دی چې د خلکو د طرفنا ناخوخه خبرې او د تکلیف خبرې په خوشاله برداشت کی او ځان د پیدا څخه غرض کی چې لګاړو څه خبره نه او چې کم بنده دا سلو نه لري أغا د الله د دین کار خو کم او نقصان زیات ورګي ادفع بلته هي احسن السيئه نهن عالم بما يشوفون دیشکمه خبر است په خپل جوړی هغه منتخم معلوم دی یعنی رنگ رنگ الزامونه ده دروغو تا باندې لګی خو ده دی باوجود داله سکول پکاردی ادفع بلته هي احسن السيئه بدی په بدینه په خوالی لریکول دی وقر رب اعوذ بك من همزات الشیاطین خوش شیطان او د انسان نفس بلاره کې آرشی چې وی وی له تا په وی له څوک ځلی لکې ولی تاسو په خپل کې جب انی شته ته هیڅ نه شي کولې ته هم یو ډله جوړه کا پارتي جوړه کا ته هم ځان له هغه و هغه مرګري جوړه کا فرمای دا سينه کله چې دا سه وسوسه راشي فورن د الله پناه واخلي واعوذ بک رب اي يحضرون یا الله زستا دا سه پناه غوړم چې شیطان ما ته اډونځ دی رانیشي او ما چې هم ځکه چې شیطان خو زمونږ خاره دشمن اغه خوب چری هم نو غوړی چې مونږ صد د خیر خې یا صد نیکه کار وکم اغه چې وګوري چې مونږ د نیکه کار کې وړاندې روان یو نو اغه داسې رکاوټونه او درول شروع کی چې اغه ټوله نیکه برباده شي یعنی د شیطان یو چال دا وی چې مونږ باندې سل د نیکه کارونه کې خم ستړي یعنی یني دغه وسوسه صرف خراب نه وي اغه باز وخت ډیر خخه خیالونه هم راولي د او ک دا چې انسان ډیر څه کارونه وکي نو بیا ورله یو داسه شی چې هغه هر څه ورله صفا کی اولنی ټول سونه برابر شي نو دې نلوي ظلم بنور سوي حتی اذا جاء اعدهم الموت قال رب ارجعون تر دې پوري چې کله په دوی کې چالو مرګ راشي نو وبوي چې اې زماره ما هغه دنیا ته واپس الیګا که ما پر خوده لید او راغلی یم ځکه چې انسان ټول عمر پوومدونو او تمنونو کېژوندوي که نه خ چې دښکار واخه شي وذا دا به سبا وکم بیا ووششي او داسې ک پمر به وړ شي او ټول محک لاړ شي بیا انسان ووي ن ربا ما, کول. ما خو به لا تو ب کوله س ډیرر خکارونه به ملااکل ما واپسول لګه امیدتی چې زه به ن کم مل کوم خخه کارونه به کوم او ما د پته اوولګې دغلی به نه کوم خو خبره ده چې د امتحان پر چا یو زل نو بیا امتحان دسسی کل هرګز نه انها کلمه هو قائلها دا خو بس اسيو خبر ده چې دی کی دی کی سرشان دي دل په دنیا کې د کلونو مهلتو ډیر وختو خو خپل اصلاح نکړه نن عذاب الې دو صرف د عذاب نه بچ کېدو د پره بهانې کې پامل وزن کې هیڅ تبدیلی نه پیدا کې ځکه چې کی کی دا چې چې دنیا کې هم الله تعالی په لوی ورو سيزونو په خلکو آزمائش کې چې پسې ملارشي خو چې کم بنده په دنیا کې هم راغلي ازمایښونو نه نا سبق ناخلی الله تعالی خلکو ته قله او خارې هر طرف ته رڼا شي اغه خارې خو بیا انسان پټي نو داسې انسان له بیا د قیامت پرځې عذاب مخامخ لیدو سره هم نصیحت نشي کېده حقيقی مانو کې خو صرف اغه وقتی طور دین وبشکې دلغوړي و من ورایهم برزخ الی یوم یواثون اوس دې مړو خلکو نه رسټو یو برزخ دی د دویم دو جن د دو ورزه پوره بیا چې سه وخ سرپوک شي نو نه به د دوی خپللی پاتې وي ټول به اشتنا شي خپل روونهخواند د رتدار مګری عزیز ټول به پردی شي څخ د او غم هم وختې یواې څوک به سهاره نووي تتسلی والا به نهوي او نه دوی د یبلتهپوس کوئ څوک به د چا د هل تهپوس په هرم نه کوي پاغه وخت چې د چات ل درې وي هغوی به کامیاب فلا بهمومي او چې د چاته لپکې وي نو دا به اغ خلک وي. چې اوی خپل ځان په خپل په نقصان واچولو او تلکل درنیږي کله چې هغه کې سسیز واچولی شي چې تاسو هغه کې سنا چوي هغه وسنګ درنشي هغه خو به موږ سپکوي بالکل د غشان په قیامت کې د نیکهتله هم د هغه بند درنوي چې نیکی کړی وي چې دنیا کې چا نیکی تررفته توجه وړونه وکړي نو خپل خو به تل الته او چې چا تل سپکوي نو دا به هغه خلق وي چې خو خپل ځان په په نقصان کې واچولو هغه به په دوزخ کې همیشه اوسيږي ور وداوی د مخونو سرمنې خوري او داړي به هرته روزی چې څنګه فرید کړی سر وي که نه د بککره چېشونډې وغیر هرڅ اوسي ډېره رنګه نک شي پو خ م شي او یو جوهړی به او د سر په زیای جوړي بلکل بدغه سید انسانانو شکلونه شي دا به کم خلک وي دا به ا خلک ويلم تتكون آياتې تتلله علیکم چا چې بعد الله کلام اوریدل وي دا هوی مخکبه ویللي شوي وي وی آیا تاسو اغ چې زما تونونه به درته کېدل نو تاسو د روغ ګنل منلو بم نه قالو رب نهغلبت علی نه شکوت نه اوهغوی بهویاي زمونګهرهبه موږه خپله بد بخته را غیر کړی وومونږه وقعي بیلارې خلککو پر ورګاره اوس مونږه دد ځای نه اوباسا ک بیا او او دا دا هم داسې نو اکړو نومونږ به ظالمان یو قال خص وفیه ولا کلمون الله به جواب کې لري شي زما د مخه اق او دسپې د شړلو د پار استعماللیږ اقه یعنی په غص به ورته خدای پاک ووي دلته نه لې شي ما سره خبره هممه کووي ولی ان نه هوکان فریق مناددي چې زماسه بندگانو یقولونه رب نه عامن بکەلویل چی اې سموږ پر ور دي ګارا مونږه ایمان وروو فغفر لنا وارحمنا مونږه ته معفي وکړه او رحم وکړه پمونږه وا انت خير الراحمین تده هر چانه زیات رحم کوله والای فتخذتموهم سخريه نطجب اوې پوری ټو کې شو روکړه یعنی اغه خلق چې الله یا دولو الله نبا مدد وختو الله طرف ته رجوع کوله تاسو اوې پوری خندا کوله تر دې پوری چې د اوې زې ترنه زهم هیر کړم حتا ان سو کوم ذکرې وکنتم ومنهم او تاسو په غوی پوری خنداګانې کوله انی جزیتهم اليوم بما صبرو نن ما غوی لا د اغه صبر بدله دا ورکړې او کامیاب کامیابي انهم هم الفائزون بیا الله د دینه ته پوسو کی وای کنا تاسو پزماکه کې سمر کلو نه پاتې وای او هیه بوي یو یا د ورځ سه حصہ مونګالته اوسه دلیو یعنی روز راضی کنا چې له ورځې بیا یو ورځ او دلته یو ورځ یا د ورځې سه دا چې وګد وګد ژوند نه دی د یو ورځ هیڅ د چې مار کول والو نه تاسو وکړه الله ووې لکه موږ د اوسې د لېایې کنا الا بستم الا قليله لو انکم کنتم تعلمون افسوس ک تاسو په هغه وخت کې پوی کاش تاسو ته تا دنیا کې دا احساس سوی چې موږ ډیر لږ وخت له دلته راغلیو او په بیکار سیزنونو کې د خپل وخت نه ځای کو آی نو دا ګمان وو افحسبتم افحسبتم انما خلقناکم عبدا آی تاسو دا خیال وو چې موږ تاسو فزول پیدا کړی ده تاسو د نشته اسی دنیا ته چکر لګرځې دول راغلیه و انکم الینا لا ترجون او تاسو به زموږ طرفه واپس نه راځی صحیح صاحب نوی ورکول تاسو به د خپل اعمال په باره کې څه جواب نه ورکوئ همدې غلطه تاسو په غفلت کې واچولې همدې وجه تاسو نن په عذاب کې وخت شوه بس تیر اوشت دی الله چې هغې کې بچا ده داغه نه سیوا بل خدای نشته هغه د بزرگ ارش مالک دی او څو چې د الله سره بل مابوت اواز کوي چې د هغه لپاره ورسره هیڅ دلیل نشته نو دا هغه حساب دا غره سره دی دا سه کافرانو کله خلاصې نشي مونتله وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اين بيسو لوليو وسلم وياه اي زمان ربا ما فيو كا او رحم او كا اوتت طول رحم کول ولهنا خيرهيمه دا رکو د کریمه اسبی باواس کی اورو چدی ایتونو مطلب باندي زیاد خپوي شو زکه چي د کم اصل الفاظ دي اغه زیاد خاصر لري د اردو ترجمينه دا چي دا سووري نو نور خمني بتاسه معلوم شي صورت النور دا مدنی صورتتي مسم الله الرحمن الررحم صورت انزلناها وفردناها وانزلنا فيها آيات بات لا کوم تذکرون شروعم په نوم د الله چې بخلو والله مهرببانانهدي دا یو صورتت چمونږه نازل کړی دی او دامونږ فرسکړی دی یعنی دی کې چې کم احقامات دي اغ د فرض درجلري او په دی کمونږ سفا سفا حکمونونه نازل ک کړیدي دپه ددي چ تاسو سبق حاصل کئ صورت نور غضای بنو مستق نهپ شپغمه هجرراېناازل شو دې غزو کې یو معمولي واقعو شو او د غې نشوشه جوړکړې شو چې د مدینه منافقانو حضرت عیش رضی الله تعالیونو او نبی صلی الله علیه وسلم بدنامول مهم شو راکړو خو حال د الله تعالی د طرف نه حضرت عائشه رضی الله تعالیونو لپاره د کامل برات حکم راغې آیات نازل شو بیا دی دې پس سنور احکامات هم ورکړې شو چې د دې په وجوه په مشر کې امن او امان وي او دا څه واقعیت بیا و نشي دې ختمولو لپاره نور ډېر احکامات او بیا د غې متعلق هم ورکړې شو زانانیتته ځانانی فجلې دکله واحد د من همه می تجل ده ځناکارهښځه او ځناکار سړی هر یو سسل کوړی وهئ او هوی باندې د الله د دن په معاملكې هی ترس م کوئ کچر تاسو په الله او په وره آخرت ایمان لرري او غله د سزا ورکو په وخت کې د د مومنانو یوه ډله موجود وي لیعنی د نوررو خلکو موجود کې د دا سزا وړی شي چې ټول تهبرت واخلي او د دی بدی نظانو ساتی از ځانی لاینکې هو الله او مشره زناکار سړی د نکان نه خو ذیناکار خزسر یا ده مشرک خزسر یانی د دې فعل دومره سخت خراب ده چې بیا الله تعالی وویل نکاح به د غشان خلکو سره کوي چې همدوی په شان دوی یانی د یو قسم سخت وईद ده والزانیه لا ينكحها الا زان او مشرک او د زیناکار خزسر د نکاح نه کوي خو زناکار سړی یا مشرک سړی او دوی حرام کړی شی ودی په مومیناونو باندې ولذین يرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء او کوم خلک چې په پا پاک لمنو خزوبانده تهمت اولګی یني د جنا احمد او بیا په سلور غواهن پېشنکړې شي نو هغه اتیا کوړې وو هي په چا د دروغو الزام لګول هغه اخلاقی طور باندې قتل کول وی یو جسمانی تور قتل وی چې د چاوی وینې بيول دا هم یو حرام فیل دی او دین علاوه د چا عزت تر تار کول او د دروغو الزام لګول دا اخلاقی قتل دی انسان نو ان دا جرم باندې اسلام کې سزا مقرر ده که سو که کس د دنیا کې د سزا نه حال نشي بچ کې دی خدا د چې توبه کې او خپل اصلاح دلته د مسلمان خزو عزت او حرمت لہم ډیر اعلی مقام ورکړې شوې ده چې اوی ته هم اوچته نکی او که سوګدا سچرت وکي چې بیگناه معصومه جنيبه اندسه غلط الزام اولګي دغه عزت خراب کی نو داس خبره کولو والا بم اتیا کوړې خوري چې آینده بل سوګدا سچرت ونکی دین دا هم پته لګي چې اسلامي معاشره کې د سکندل سګنجای شنيستا چې سو پوري پخپلو سترګونه ویلیدلې اسې خبره مخ نه مخ کې رسول او دچا باره کې مصیبت خبره کول انتهایی نامناسبه خبره ده او سوتو پور په لوخو زباندی د زنه الزام الګي او دا وی سره د خپل ځان نه سوا نور گواهان نوي نو په اووی کې د یو سړي گواهي دادا چې هغه سلور زله په الله قسم خوري او گواهي وکي چې زه په خپل الزام کې ریش او په پینځم ځل به ووي چې په ماده د الله لعنت وي کچې زه په خپل الزام کې دروځنم او د خزنه سزا په دې طریقې لري کې دي چې هغه سلور زله په الله قسم اوخري او گواہی چې دا سړي په خپل الزام کې دروځندې او په پینځم ځل وای چې په ما باندې د الله که دا داسړه په خپل الزام کې ریشنې وی. کپ تاسو باندې د الله فضل او د غره هم نه او دا خبره نه وی چې الله ډیر توبه قبولولو والا او حکیم دی. یعنی نه ډیر توبه قبولولو والا او مهربان دی نو په غضب باندې د الزام له ګول په ماموله کې تاسو په لوی مصیبت کې چولوی. دلته د یو مسلې حل خېل شو دی چې کڅوک خپل غضب باندې د بد چلنې الزام لګی او هغه سره د ځان نه علاوه بل ګواڼې شې. نو اغه لو په عدالت کې قسم کول وی او د قسم ده طریقا دل تخیل شویده او چې کله دغه خصه دا غړي چې په هغه ناحق الزام لګیدل دي نو اغه به په خپل سفایې کې بیا هم دغه شان قسم خوري دې عمل ته په شریعت کې لیان ویل شوې دي کخه خصه خپل قصور اومني نو بیا د اغه او د اغه خاون ترمنځ تفریق دي او خصه او خاون کې کول پکړدي او کنه منیم نو د دې قسمونو نه پس بدونه یو ځای نو شي کې ان الذين جاءوا بالاسق کمو کسانو چې دا درو د ځان نه جوړ کړي دي هغه ستا سود مینس یو ډل ده اوس دا کوم په تان طرف ته اشاره ده واقع اف طرف ته اشاره ده د دې واکه خلاصہ دا ده چې د نبی صلی الله علیه و طریقه دا وه چې په سفر بتلو نو د خپلو بیبيانو ترمن زبای قران اندازی وکړه چې د چا نوم به کړه کېرو وته هغه به ځان سره بوتل نو غزوی بنو مستلک په کړه کې د حضرت عائشه رزل الله عنها ځان سره بوتل د غزوی নবাব سیک یوزای کې پڑھولای حساب شو حضرت عائشہ رزل اللہ عنہا د حضرت لپاره لګلري او د خپل خور نه چې هر اورلې وو هغه ته چرت او غورځېدو چې هغه ته احساس وشو نو فورين واپس لاړه چې کمزې کې شک وو چې هر غائب شوه دې وخت کې سوخ خلک راغله او هغه ستاسو هودج او چت کړو او روان شو یې نکافله هم روان شو حودج هم دا دا حودج او د ستاسو هودج هم لاړو حضرت عائشہ وای چې هغه زمانه کې د خوراک د کمی په وجوه د خزو وزن تومره کم وو چې هغه اډو احساس او نشو هودج او ټولو وخت کې چې په هغه کې موجوده هم يم او کنه بهر حال چې هغه واپس راغله خپل ځای ته نو چې پوره لغ کرتل وو او میدان بالکل خالی پروت وو نه سوق आवाज کوله والا نه جواب ورکول والا نو هغه په دې خیال اومل تکې ناشته چې هغه خلک فراند لاړ شي او ما اونې او او وی نه ما پسه به واپس راشي او ګوري ومه او دا سبا زه ہوئی ته دلته ملوشم خیر دې دوران چې د شپې وختوم وو او استړم وو نو ورغلی ورغله او حضرت صفان بن معتل شي وو د اغه عام طور دا ورک چې کافلا بلاده نورستوبه اغه د ټول سيزونو خیال ساتلو چې سخه پادشي وني دي اغه چې وولي دل چې رسول صلى الله عليه وسلم بي بيرستوبه پاتده نو اغه په زور اویل ان لله وانا الیه راجعون هجه اشرزل دالونو وي چې دا غا واز ما وورېدو نیوادم بیدار شم او د پردی حکم راتلون اول اغه دلهم اغه د لپاره ان لله اویل چې د الله د رسول بي او دلته او خپل اوخه اره مخ کې کړو زي باغ کې نولم او مدینه ته روان شو او چې آلتا څنګه پته اولهږي دا حضرت عائشه زلتالانو نه دراغلي او حضرت صفان چې وو هغه په خاموشه سره تصویر لري رسانیولي مدینه کې داخل شو نو عبد بن ابي چې په دې خبره خبر شو نو دینه د لوی خور جوړ کړ او حضرت عائشه زلتالانو باندې نو زب الله ډیر سخت قسم الزام وکولو چې د نبی صلی الله علیه و سلم بی بی یو سړي سره ادا سې قسم پروپاګانداه شروع چې د سمه آواز ساده مسلمانانو ته اثر واغښتو خیر دا هوی تعداد ډیر نه وس ډیر ورزيده خبرې چي په مدینه کې کېده حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سډیره خبر نه خدای قتل چې د حضور صلی الله علیه و سلم معاملہ یې رویه چي ده هغه سره هغه سبدله شانتوه بهر حال هغه واپس راغلانو نو بیمار هم شو او یامیاش پوره نه جوړوه او تو احمد بارے کې ورته هیڅ پتنه نه ځکه چې هغه کور کې د نن زمانه و هغه کې ټي وی او ریډیو خونو چې د بهر خبره کوته د نن نه رورسي اودا هم چې بجورتم نو وې کړي چې کوته راشي او سورتوي خو اغه وی چې په دې خبره زه ډیره فکرمندم چې د حضور صلی الله علیه و سلم ده مهربانه او د مینه رویوه اغه اوس نشته بهر حال کلی توبيت لك خوشو نو يوش په اومي مستا سره ځاي حاجت دپاره بهر لاړه اتفاق وو چې اومي مستا په خپل صادر کې خپل ان خطر اوټيله شو نو پدې اوی اغي خپل ځيته خيره وکړه حضرت عائشہ رضی الله عنها ورته ویل چې تخ خپل ځيته ولې به دعا نو اغه ویل ځکه چې تاسو باندې الزام لګول کې زموږ هم شریک دي ځکه خپل ځيته به دعا کوم او بیا ورته د توغ خبر اوکړه پدې حضرت عائشہ رضی چې ده حیرانه پاتې شو چې خبره سبه او جوړ شو حقیقت سبه په ظاهر وړه شان خبره و دمرلوه کیسه ته جوړکړې شو بهر هله هغه وی چې دینه پس ما د حضور صلی الله علیه وسلم نه اجازت واغښتو او خپل مور پلار کرا راغلم او مور پلار می هم ډیر پریشان وو خصوص په ته نه پویدل چې سوک یو ورځه ښه شان حضور صلی الله علیه و سلم اووی کرے تشریف وروړو یعنی تاسو مور پلا کورته او په دې موضوع خبرې کړي دي چې الله تعالی د وې په ذریعہ د حضرت عائشہ رضی الله تعالی برات کړو او هغه د نزول وې کیفیت پتاسه صلی الله علیه و سلم راغې او چې هغه کیفیت ختم شو نتاسه صلی الله علیه وسلم سلم شو تاسو چې کوم اولنې خبره او فرمایله هغه دا و چې ای عائشہ تعالی بریکړه په دې مور خوشاله شو او وی ویل عائشہ د حضور صلی الله جانب دغه شکریا ادا نو غوی وی چې والله زه به نه پاسم صرف د الله حمد وکوم ولې چې تاسو کې هیڅ څوک دا سينو چې صحیح پخکاری زما تېر افداري کړی وي دا هم د الله احسان دی په ما باندې هم تاسو اندازه لګول شي چې د الله تعالی په نسب کې خصوی او کسړي داغه په حیثیت کې فرق نشته بهر هره منافقین او ټول په دې غلط کار کې مجهول وو خو مسلمانانو کې صرف مصاب بن اساسه حسن بن ثابت او حمنا بنت جهش دا د خلک وو چې د پروپاګندې نه متاثر شوه بهر حال په دې تبصره کوي فرمایي که کسانو چې دا درو د ځان نه جوړ کړي دي او خو یې ساسو دميان یې وډلل دا یې نه دا منافقین دي اصل کې چې په ظاهر مسلمانان ښکاری دا واقعیا په خپل حق کې شر غړي بلکې دا هم ساسو د پاره خیر دي دا ځان د پاره شرم غړي بلکې دا ساسو د پاره هم خیر دي یعنی یاني دمرغهټه خبره دمر لوی الزام چې پکې حضرت عائشه رضی الله عنها دمر موده پریشانو او په ټول معاشره کې یو عجیب سنساني و او یو عجیب د تکلیف صورتحال وو د الله رسول صلی الله عليه وسلم غمگین وو ټول خلک پریشان وو چې دا خبره ده چا خلنه کولا ووله چا تفسیر نه شو کولې ځکه چې د مسلمانانو اخلاق دمر بهترین وو چې اسې په اوریدلو خبرو باندې به یقین نه کولو خود منافقان او منافقت خکو شو خبر داته چې ریهم سوق چا باندې سیلزام الګي او هغه د روح نو اږي کې واقعي داغه د پاره سن اس بهتری जरूर وي څنګه چې الله تعالی دا ځان له خپل حقې بد مګړي د دې ډیر لوی بهتان خو خیر وګړي دا څنګه ځکه چې عموماً د اوکیګي چې کومه ده د روغو پروپاګاندا وی اغه خرخار خارکیږي څنګه چې ځګوی اغه یو وخت کیني په ظاهر ډیر غړخاری هر بندته متاثر کیږي خو د روغ همیشه خکار شي او چې د روغ کار شي نو اغه کی سکیږي چې خلک په شک کی وی نو د هغه شکل رشي او بیا د هغه ټول غوسه او غضب په چا وی په هغه خلکو وی چې چا د روغو الزام لگول وی او دویم طرف چې کم انسان وی داغه قدر کې زیاتې اضافه شي او یو بل फायदा دا وی چې خپل او پردی بو معلوم شي چې څوک د روغو پروپاګندې باندې متاثر شو او چا د ریشاو لار اختیار کړ یا پریشاو باندې قائم پاتې شو لیکل لمره ایمنهم مقتصبه من الاثم چې په دې کې څومره حصہ واغښته هغه هغه اخ ګنا او غټله که چا یو لفظ ویلو یا لس خبرې وکړې یا زیاتې هغه عمر درجی ګنا او واغښته والذی تولى کبره منهم لهو ذاب ندیم او چا چې د دې مواری لویه په خپل سر واغښته لهغه لپاره خلوی عذاب دی یعنی زیات حصہ چا په سر واغشتله حضرت عبد الله بن ابي ځکه چې ابتداي مغه کړو خدا ياله ريچې د الله رسول صلى الله عليه وسلم د دې په وجود چې ټول حقیقت کولاو شو عبد بن ابي ته هیڅ اونویل اګنور کړو او درگذر نه کار واغشتو هغه چیرې چې منافق لا داسې سزا نه د ور حضرت عمر رضي الله عنه د دینه پس اومویل چې اېدا الله رسول صلى الله عليه وسلم داسړي د قتل کړې شي چې هغه تاسو له دمر در کړو او ساسو کور والو باندې الزام لګولو هغوی اوفرمیل عمر سب و شي چې کله خلک بهوي چې محمد خپل مګری کتل کوي یعنی ځکه چې دوی د اسلام نوم اخلی او مسلمانان خکاری نه دوی کتل کېد خو نه شي اللوله ثمیته مو سب چې تاسوده اوریدلو وو زونل المؤمنون والمؤمنات به انفسییم خیرره په غ و ممنانو سړو او مومنانو خزو د خپل ان حکله ن کومان ولو نکو او وی ول نوویل چې داغ کاره بهدان دی یعنی کته داغه په زایزان کېګ دی نو خپل لپاره کې با ددا څه سوچ کولې شو چې دا څه غلط کار وکي نو ولې د الله رسول صلی الله علیه و سلم د بیبنه د تمکه دیشي چې دا دغه ښکاره دفاع و نکړه دیو مسلمان په مسلمان دا حق دی چې داغه بارکې دی حکومت لري همیشه نیکومار لري اصل کې د بلچا په بارکې چې سوک بد ګماني کوي نو دا اغه نه هم خپل ځان ښکاره کوي او چې د بل بارکې سوکو ګمان لري هغه داغه خپل نیک نفسه ثبوت دی ځکه اسلام بدګومان نه دا ډیر سخت روغ ویلې دي فرمایله اغه سړي په د روغ جن کې دوه کې هیڅ شک نشته چې اسي اورېدل خبره مخکې بياني او د معاملې تحقیق نه کوي اغه د خپل الزام په ثبوت کې سلور ګواهان ولا پیښ ن کړل فاذ لم یتو بالشهدائی فاولایک انذ الله همو القاذبون اوس شي اغه ګواهان نه دي پیښ کړي نو د الله په هم اغه د روغ جن دي یی نه باندې یو نه دو نه درې نه در سلور ګواهان ضرورت وي د دې سلور شرط ځکه ښه شوی دی چې دا د چا د عزت معاملې ده سم معاملې څه نه دی چې د چواری کې اوه چفلانه بنده بدکاره دی یا غلط کار کوي نو نه د خپل خلی نه ویل هم نشي ک په خپل سرګو دم لی دی دی د اجازه نشته چې دا, دا, دا خبره د نور چا مخ کې وکي سوای د دې نه چې تاسو سلور ګواهان وي او که سلور ګواهان نه وي نو هغه بنده چې دا خبره کړې وي وهل خړې شي او دا د سلور سختی ځکه هم مخدا چې اس خو بخلق په هر دویم کس دا الزام لګي او هغه وسل کوړي او وهل شي زه که شیدې که به ورانده هڅه جاری کیږي نو د دې احتیاط هم زیات دي چشیدات زیات دي خلک وای کنا چې د سلور غواهه به چرته ملاوېږي ټیک نه ملاوېږي دنیا کې سوک به چوم شیدې سزا نه د دې جرم یعنی دې بدکاری سزا نو آخرت کې خونه شي بچی دي نو تاسو ستا پریشانېږئ چې سل کوړي مونا وهلو نو دې لا ک سلور غواهن درسره وی او عدالت کې پی خبره کول شي نو اوک کله نو په خپل سترګو کتو سره هم د واره کې خلینه یو لفظ ویلو اجازه نشته تاسو